És dimecres 18 de desembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us comentarem la nova il·luminació a la zona d'Esbarjo per a gossos del barri del Pibert. Ho farem amb el regidor de serveis, Pau Lledó. També repassarem les paraules més destacades que ens van deixar a la nostra sintonia, Francesc Amagant, i Patrícia Roig, director de la Fundació Palafrugell Gent Gran i responsable higiènico-sanitària del centre. La informació comarcal ens portarà fins a Palamós per explicar els detalls d'aquesta notícia que coneixem a inicis de setmana i és que el Col·legi Vilarromà es convertirà al curs vinent en el nou Institut Escola del municipi de Palamós. Usarem la mirada ja en el cap de setmana. L'Irena de las Eras parlarà amb un dels components de Quartet Mel, que ofereix aquest diumenge al Teatre Municipal un concert de Nadal. I acabarem aquest informatiu d'avui parlant d'esports i és que el Club Hoquei Palafrugell no va aconseguir trencar la mala ratxa i va perdre contra l'Igualada per 3 a 7. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres posant-nos en contacte amb el regidor de serveis, en Pau Lledó, per comentar la nova il·luminació que s'ha estrenat aquests dies a la zona d'esbarjo per a gossos del barri del Pibert, una zona d'esbarjos que va ser doncs, una de les reclamacions que van fer molts usuaris d'animals de companyia i que finalment doncs, es va, va veure la llum el 2017, ara fa dos anys i dos anys després on doncs, s'ha col·locat aquesta il·luminació necessària doncs, per als usuaris que doncs, passegen els seus gossos per aquesta, per aquesta zona. Saludem en Pau Lladó, bon dia. Bon dia. Doncs, com dèiem, s'ha produït aquesta millora que era una, un, una reclamació que, que venien fent doncs, els usuaris d'aquestes de, zones d'esbarjo, oi? Sí, com bé dius, és una reclamació doncs, que venien fent els, els usuaris d'aquest esbarjo, que és un esbarjo doncs, que es va fer en el mandat passat, l'octubre del 2017, i que d'alguna doncs, manera doncs, és uh, una instal·lació que sí que és veritat que altres pobles doncs, en aquella època ja, ja ja ho tenien i en aquest cas doncs, nosaltres Uh, tenim aquest uh, part d'agostos darrere Al tiberd i, i amb projecció diguem-ne una altra que es farà a la zona de Barcelona i Mates i que vam anunciar un augmentat passat per tant el que hi faltava era l'instal·lació d'aquell llum era uh, si anava, ara que els dies són més, més curts i si anava a partir de quan es feia flors doncs uh, veies a vegades alguns usuaris amb, amb, amb la il·luminació del mòbil i tot això, ara s'ha instal·lat Dos focos, dos focos potents que donen per il·luminar tota la pista, diguem-ne, tot el que és la zona del Parc d'Agostos i de deixar-hi cap clave. Uh -huh. uh, tu ho deies, eh? l'octubre del 2017 es va inaugurar aquesta primera zona dels Barjos uh, per Agostos. Com és que hem trigat dos anys a posar-hi il·luminació? Bé, bueno, perquè a vegades quan fas una instal·lació després uh, veus la funcionalitat, veus com es respira l'ambient i a partir d'aquí doncs, bueno, el més important és fer la instal·lació i després l'obligació, diguem, dels polítics és estar matent eh, quina és la idosincràsia d'aquesta instal·lació, quina és la naturalesa i a partir d'aquí doncs eh, s'ha instal·lat els llums, per tant com que era un requeriment dels usuaris doncs eh, ja està, ja ho hem fet. Uh -huh. doncs aquesta il·luminació que ja ja ja podeu gaudir tots aquells que doncs tingueu algun gos i ara doncs que els dies també són més curts doncs això es feia palès de, de seguida ja mitja tarda doncs ja començava quan comença doncs a enfosquir-se el dia doncs eh, costava eh, doncs veure si per aquella zona ara doncs ja s'ha solucionat aquest, aquest fet i Pau també comentaves doncs que i de fet quan es va inaugurar aquesta zona a l'octubre del 2017 eh, doncs ja comentàveu no que miràveu d'ampliar Uh, aquests espais per, a, per als sí. usuaris de gossos, en, aquest, en concret dèieu tres més, ara ja sembla que teniu uh, coll avall el del Barcelona i Mates Sí, Lo més important era, i això sempre, sempre n'hem parlat, el més important és detectar que, bueno, doncs que hi havia una manca, la manca aquesta era el Parc de Gossos per tant nosaltres vam fer aquest Parc de Gossos i vam dir, I, doncs anirem fent pròximament, depenent de la capacitat econòmica això clar està, i a partir d'aquí doncs, uh, doncs bé, ja fa el mandat anterior doncs es va dir i ho crem el par de gossos de les solimates. Per tant una, nosaltres el que fem és. Fem la veiem quin és, eh, com es respira l'ambient, si fa falta alguna cosa, si els usuaris doncs, eh, en el qual doncs, eh, hi hem estat en contacte, doncs els usuaris necessiten una cosa més de, de, de la mateixa instal·lació. I a partir d'aquí, eh, si ara hem installat el llum i hi ha alguna manca més, tant en matèria de seguretat com en qualsevol altra matèria que sigui necessària pels usuaris i per la gent doncs, que viu a prop de, del parc, nosaltres ho farem. Mm -hmm. Teniu constància doncs, que s'estigui utilitzant bé aquesta zona també, perquè a vegades doncs, es comenta no?, que aquest tipus de zones hi ha gent doncs, que eh, tampoc recull els excrements dels seus gossos i acaben doncs, sent un, un niu de porqueria. No sé com, com ho, si teniu alguna, alguna valoració tant dels usuaris com de, també dels veïns. Bueno, sí, sí que és veritat que, que bueno, de moment la, la instal·lació del Parc dels Gossos, eh, el que a la zona de dins ens, ens, ens emociona molt bé, sí que és veritat doncs que, doncs que, bueno, doncs que sí que, segurament algun veí ens ha dit que com, com podríem millorar, que, que estiguem ambetents una mica que, quan els gossos van cap al parc, doncs eh, els amos, eh, diguem-ne, recullin els excrements, i a partir d'aquí doncs, tot això és una, cosa, una de les coses que estem treballant i que estem estem valorant El més important, com he dit, és que hi hagi una instal·lació Postgossos, que és una instal·lació que estigui molt ben considerada per la població i a partir d'aquí, doncs, sigui la mateixa política a escoltar, a eh, aprendre i a partir d'aquí, doncs, a realitzar eh, les millores pretenients juntament amb els ciutadans. Mm -hmm. Doncs eh, avui, principalment, ens volíem posar en contacte amb en Pau per aquest tema, doncs, per comentar doncs, aquesta nova il·luminació Uh, doncs que es aquesta zona de, de, d'Esbarjo per Paragossos al barri del, del Pi Vert i d'altra banda, Pau, aprofitant que et tenim aquí doncs, aquest cap de setmana passat doncs, uh, també coneixíem de fet uh, un, un, un, una situació no?, que es va produir uh, a, a la pista de futbol del, del barri Mas Mascort en aquest cas uh, amb una, una tanca que havia caigut una porta que, que, que havia caigut i que per sort no, no va enganxar cap nen no sé si ens pots explicar més detalls de, d'aquest incident? Sí, bàsicament, doncs, uh, bé, um, vam, vam saber la notícia al deserciat, doncs, aquest, uh, aquest accident deserciat que haveria cap de setmana a la, a la pista del Mas Mascort. Uh, bé, simplement, doncs, uh, dir-vos que nosaltres ja vam, vam, vam anar, vam, vam estar mirant amb els, amb els equips tècnics tot el que és la zona de la pista del Mas Mascor, el que havia passat, i nosaltres no vam detectar cap manca de manteniment, i en aquest sentit doncs, ara mateix s'està estudiant el perquè va caure la porta. Uh -huh. En aquest sentit, doncs, sí que us podem dir que ara la porta és tancada i a partir d'aquí, doncs, com he dit, ara mateix s'està estudiant les causes. A um, remarcar, eh? que, que veieu que no és que hi hagués una manca de que la, la porta estigués feta mal bé des de fa temps i per no, tant no. per això va caure, no? no? Això no va passar. No, no, no, no, no, hi ha cap, no hi ha cap manca de manteniment, no. Uh -huh. uh, això, això és important remarcar-ho perquè després a través de les xarxes socials, doncs, sempre uh, la, la gent tendeix no? a, a, a queixar-se posant accés sense saber ben bé, sense tenir de, de, del tot coneixement i acusant, en aquest cas, ho dic perquè s'acusava directament a l'Ajuntament doncs, de, de, de manca de manteniment i, i per tant, doncs, vosaltres voleu remarcar que, que això no ha estat així. No, no, i a més a més van anar amb els serveis tècnics i com bé dius no hi ha cap manca de manteniment a la instal·lació mm -hmm. Molt bé, doncs Pau, també volíem aclarir aquest punt doncs, perquè havia generat força rebombòria a través de les xarxes socials, com, com és habitual aquest tipus de temàtiques i doncs aprofitant que avui conversàvem amb tu, doncs també el volíem, el volíem tractar Pau Lledó, moltes gràcies per atendre la nostra trucada una vegada més i ens la retrobem aviat A vosaltres, com sempre, merci Doncs la mirada posada en aquests fets, doncs, hem repassat aquesta, aquestes problemàtiques també que va haver-hi el cap de setmana i que, doncs, segurament molts de vosaltres també heu seguit a través de les xarxes socials. En Pau Lledó, doncs, ens ha comentat que aquesta tanca eh, es trobava en perfectes condicions i que ara estan investigant què pot haver causat, doncs, que acabés caient. I al voltant d'aquesta il·luminació a la zona d'Esbarjo-Para-Gossos, del barri del Pibert, doncs, eh, ens ha comentat que això, que s'ha instal·lat ara dos anys després per temes pressupostaris. I, d'altra banda, doncs, doncs ens ha explicat que està previst fer una nova zona d'esbarjo a la zona del Barceló i Mates. Continuem a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu d'avui dimecres i a continuació, doncs, us explicarem que la residència del Centre Palafrugell Gent celebra aquest 2019 10 anys, això ho va fer en un acte el passat 28 de novembre, com us explicàvem fa uns dies, i doncs us hem d'explicar que el seguit d'actes continuaran en aquest proper 2020. Ahir visitaven els estudis de ràdio Palafrugell amb Francesc Magan, director del centre, i Patrícia Roig, responsable higiènico-sanitària del Centre Palafrugell Gent Un centre que, recordem, gaudeix de 150 places, a més a més de les 40 places del centre de dia. Per a tots aquests integrants, entre d'altres aspectes, s'ofereix l'assistència mèdica necessària, suport psicològic o ajuda per les activitats de la vida diària, com ens explicava en aquesta sintonia Patrícia Roig. A, veure, a grans trets hi ha assistència mèdica d'infermeria, suport psicològic, ajuda per les activitats de la vida diària,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 i per càtering domiciliari que distribueix Creu Roja. Posant la mirada en l'inici d'aquest espai ens hem de remuntar quan la residència es trobava al carrer de la Fona. En aquell moment la gent la coneixia com l'Hospital de Palafrugell. Tan sols hi havia plaça per a 45 persones i l'espai va esdevenir un servei molt important pel municipi com ho és actualment. Durant aquesta última dècada s'han anat incorporant diferents maneres de treballar. Tot ha estat un canvi constant que ja va sorgir en un primer moment. Francesc Magalhães recordava que el canvi d'ubicació va comportar una, un any va comportar una adaptació d'un any. El primer que van fer va ser posar en marxa el centre que no va ser qüestió de, de dos dies, sinó que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 Malgrat la gran tasca que s'ha fet durant aquests deu anys, per sobre de tot, Magan destacaria tres aspectes. Entre elles, l'obertura del centre al municipi, aconseguint així relacions i vincles amb diferents col·lectius amb els que s'han anat col·laborant mútuament. Si haguessin de quedar amb coses importants, jo destacaria tres coses bàsiques. Una que ha sigut obrir-nos al municipi,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 A més a més, també s'ha posat la mirada, com heu pogut escoltar, en oferir a la gent gran un espai per conviure i que se en, que estan en bones mans, en definitiva, que se sentin com a casa seva. D'altra banda, per autoavaluar-se, han creat un pla de qualitat de millora contínua. Així, a través d'enquestes i processos participatius, tenen constància de quines millores poden fer de cara al futur. Un pla de qualitat de millora contínua de les nostres tasques,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 La celebració dels 10 anys del Centre Palafrigel-Gent com us hem dit, va començar el 28 de novembre, coincidint amb el dia que es feia una dècada que es va canviar de casa. En aquest sentit, es va gaudir de diferents actuacions de grups musicals adreçades pels avis i àvies. També un menú especial, un fotocol a la recepció del centre i un muntatge de fotografies que creaven un audiovisual que van tenir força èxit, van ser algunes de les altres activitats que es van fer per commemorar aquest desè aniversari. Tanmateix, les activitats programades es tenen durant tot el 2020. Així doncs, després de les festes de Nadal, continuaran les activitats. La primera serà en el mes de gener, amb una exposició fotogràfica que es diu El valor de les nostres professionals. Però després, al gener, volem fer una exposició fotogràfica amb el que es diu Els valors dels nostres professionals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 al uh, mes d'abril tenim una altra activitat oberta al municipi que, és, que convidarem a un benar saludable en els nens del carrilet. del carrilet és una escola amb la que ja hem fet alguna hi ha, alguna, sí, hi ha una mica de vincle perquè bueno, doncs tenen molt instaurat lo que són les activitats intergeneracionals i ja hem, ja hem fet alguna activitat conjunta i ha sigut molt positiva per tots dos col·lectius i, i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 una mica aquest seria el, el programa, fins l'estiu, de... De les activitats per celebrar el desè aniversari. D'altra banda, posant la mirada en el futur i amb el lema de la Fundació seguir fent camí volen continuar ajudant a la gent gran. Un col·lectiu que no està del tot ben valorat per tot això i pels entrebancs que s'han trobat pel camí en aquests deu anys, com crisi econòmica i inestabilitat política, valoren molt la tasca feta pels professionals que els han portat a complir aquest desè aniversari. Per últim, al voltant de la possibilitat d'ampliar l'espai, no ho veuen com un fet que es pugui fer a curt termini. No, ara de moment no. De moment la, la situació eh, social i política, doncs no, ja ho veurem, no ho se sap mai. Eh? Doncs Aquesta conversa íntegra que manteníem ahir amb Francesc Magan i Irene Roig, a través de la nostra sintonia la vau poder escoltar ahir en aquest espai íntegrament, i d'altra banda l'entrevista doncs, que l'Irena va mantenir amb ells dos la podeu escoltar a Ràdio Palafrugell.com. I arribats a l'equador d'aquest informatiu de ràdio Palafrugell, és moment ara per a la informació comarcal que ens portarà fins a Palamós i és que aquesta setmana hem conegut que a partir del nou curs escolar 2020-2021, la població palamosina disposarà d'institut Escola ubicat en el col·legi Vilarrumà a Sant Joan que a partir d'aquell moment acollirà l'oferta d'educació infantil, primària i secundària. Aquest és l'acord al qual han arribat l'Ajuntament de Palamós i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que han previst poder utilitzar l'antic edifici de l'escola i actual aula d'aprenentatge escola d'adults per ubicar el cicle de secundària. L'institut Escola es posarà en marxa a Palamós el curs vinent amb el primer edifici ESO i d'on els propers cursos s'anirà implementant progressivament fins a completar la totalitat del cicle. L'Ajuntament de Palamós i la Generalitat valoraran en aquest període inicial d'implementació les necessitats estructurals que pugui requerir l'Institut Escola un cop estiguin desplegats tots els cursos per tal de concretar si es pot compaginar adequadament i en el mateix edifici l'activitat d'Institut Escola amb el de l'Aula d'Aprenentatge. Aquest estudi determinarà si és possible la convivència dels dos serveis o bé si cal la construcció d'un nou edifici i dins el mateix àmbit que acolli en exclusiva l'Institut d'Escola o l'Aula d'Aprenentatge. Amb la creació del nou Institut d'Escola Palamós, diversificarà l'oferta de centres públics que ofereixen al municipi el cicle de secundària en un moment en el qual l'Institut de Palamós se situa als límits de la seva ocupació. Moment ara per tornar a casa nostra i per posar la mirada en el cap de setmana. Estem ja a mitja setmana i, per tant, Tenim ganes doncs, del cap de setmana i a continuació l'Irena de les Heres, doncs ens oferirà una conversa amb un dels protagonistes de les activitats que arriben aquest darrer cap de setmana previ a les festes de Nadal a casa nostra, un concert de Nadal que es podrà veure al Teatre Municipal. Els deixem amb aquesta conversa que l'Irena de les Heres ha mantingut amb un dels protagonistes del quartet Mel que estaran visitant a Palafrugell aquest cap de setmana. Hola, seguim aquí a Ràdio Palafrugell, aquesta vegada amb Eloi Fort, el tenor tarragoní del Quartet Mel. Bon dia, Eloi. Bon dia. Què tal? Molt bé. Tenim entès que el proper diumenge 22 a les 7 fareu un concert de Nadales al Teatre Municipal de Palafrugell. Primer de tot, ens podries parlar una mica de vosaltres i de la vostra trajectòria? Tenim entès que vau sortir de Lo Happy Day i volíem saber més o menys què ha canviat des de llavors i, i com ha estat aquest 2019 per vosaltres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 I, I sí, és, és divertit, és, és un projecte que vam, que vam estrenar fa 3 anys a l'Auditori de Barcelona, que vam fer un, uh -huh. un projecte bastant gran en banda, i aquest any per primera vegada el que fem és traiem la banda i fem aquelles nedades però arranjades només per quartet. Ens podries parlar una mica allà ja, de, de cares ara aquest, aquest diumenge 22, de qui organitza aquest esdeveniment?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 Moltes gràcies a tu. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Gràcies, Irena, També gràcies a l'Eloi, que ha atès la trucada de Ràdio Palafrugell doncs, per animar també els oients i seguidors de l'emissora a doncs, que segueixin aquest concert que assisteixin a aquest concert aquest diumenge recordem a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell. A més a més, també des de l'àrea de cultura tenen engegat un concurs per adquirir un parell d'entrades dobles per assistir a aquest concert de forma gratuïta. Podeu doncs, participar-hi a través de les seves xarxes socials i doncs també, doncs, si ho voleu, podeu adquirir les vostres entrades anticipades a la taquilla del Teatre Municipal municipal de Palafrugell i també per internet. Nosaltres us deixarem aquesta conversa també en les properes hores a través de les nostres xarxes socials i a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat I arribem al final d'aquest informatiu d'avui dimecres i ho fem amb una mala notícia. i també tancàvem l'informatiu parlant d'esports i amb el corredor Mató Palafrugell que tenia doncs, la voluntat de trencar la mala ratxa de més de dos mesos sense conèixer la victòria i de tornar doncs, a la, al rumb de, del, del triomf a casa. I és que recordem que a casa doncs, el Palafrugell fins ahir només havia guanyat un partit i així continua. Continua només amb el primer partit guanyat a casa contra el Lloret i ahir l'equip de Xavier García doncs va perdre per un contundent 3 a 7. El corredor Mato doncs podríem dir que va tocar a fons en el du correctiu que va rebre contra el Rigat Igualada que el va superar en totes les facetes del joc. Els homes de Xavier García Balda mai van estar dins del partit i només van inquietar els anuiencs a mig partit quan la remuntada ja es preveu impossible. L'inici de partit va ser un bandaval de l'equip visitant que va demostrar la seva categoria al minut 3 amb el primer gol del partit obra de Mendez. El mateix jugador va fer el 2-0 un minut més tard i sense temps de reacció per als blanquinegres l'equip de Xavier García Valda va encaixar un altre gol al minut 11 obra novament de Méndez amb el 3 a 0 el marcador els enoiencs van calmar el seu joc coincidint amb els millors minuts locals malgrat tot Bernat Dieste va fer el 0-4 a 7 minuts pel final de la primera part. El gol de l'honor local va arribar a falta de 6 minuts per acabar la primera part obra de Borja. Amb la represa els palafrogellencs van seguir apretant però l'Igualada va deixar les coses ben clares Um, l'1 a 5 al 5 minuts de la represa, obra en aquest cas de Sergi Pla. Els homes de Xavier García Balda van començar a jugar a la Babalá i l'Igualada va aprofitar per fer l'1-6, obra de Jordi Méndez de novament aconseguint així el seu pòquer de gols al minut 12 de la segona part. Amb un punt d'honor, Ferran García va fer el 2-6 a, a 10 minuts del final però quan els blanquinegres tornaven a inquietar un xic la porteria rival César Vives feia el 2-7 a, a pocs minuts després. L'enfrontament va acabar amb un penal en el darrer segon transformat per Sergi Canet que situava el 3-7 definitiu al marcador Durant la retransmissió que vam oferir ahir en directe des del pavelló de patinatge de Palafrugell doncs vam, poder, vam poder escoltar els nostres companys Jordi i Badosa i Francesc Morés doncs, van comentar que van veure un Xavier García Valde inquiet i molesta amb els seus jugadors en algunes fases del joc. Actualment recordem doncs, que després d'aquesta derrota el Palafrugell baixa una posició i es col·loca en onzena posició amb 11 punts, un per sobre del Club Petit Aradell i tres per sobre del Club Pativic, que serà el proper rival que rebrà el Club Palafrugell, el club Oké okay Palafrugell aquest proper dissabte en horari normal. Un partit doncs que podem definir a cara o creu, perquè si l'equip de Xavier Garciabalda torna a perdre a casa, d'una doncs, banda el Vic l'empateria, i d'altra doncs, significaria que anímicament, si més no, l'equip estaria molt tocat. En Rafael Corbí segur que ens donarà més detalls amb el preparador del club okey Palafrugell, en Xavier Garciabalda, el divendres en els esports al punt per saber doncs com afronta l'equip blanc i negre aquest partit, doncs, que podem definir com una de les primeres finals de la temporada per a l'equip local. I amb aquesta informació de caràcter esportiu, doncs hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimecres 18 de desembre. Nosaltres us recordem que seguirem actualitzant tot allò que passi a Palafrugell a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i d'altra banda, doncs nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora a partir de la una i a les 7 de la tarda per tal d'informar-vos de tot el que succeeix a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà. Que passeu una molt bona jornada. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.